Mor Benvinguts al Murmuri una setmana més a aquest programa que té pretensions ben senzilles. Compartim tots vosaltres algunes de les cançons que més ens agraden de la música independent actual. Així que per endavant tenim una hora per repassar algunes de les novetats més destacades que us portem Carlos Gecano des de la producció, Marc Cauchel Control Tècnic i Patrícia Palomino des dels micròfons. I si voleu fer-nos comentaris, propostes o tot allò que vulgueu, teniu a la vostra disposició una pàgina web www.murmuri.net i un correu electrònic rotosidescosidos arroba murmuri i un cop fetes les presentacions ens arremenguem i anem per feina per acostar-vos a Luke Temple que està previst que publici el seu nou disc va a mitjans del mes d'agost i la veritat és que ha tornat amb un single de presentació que fa molt per a aquesta època de l'any una cançó que no sé per què, però a mi em transporta una nit de platja a un dels xeringuitos tan recomanables per aquesta calor Ofilia és el títol d'aquesta cançó d'amor o més ben dit de desamor See I guess I'm the only one to cry Continuem amb un dels totems del rock alternatiu dels nostres dies. Parlem de Wilco, la banda liderada per Jeff Twidi, que ja ho té tot a punt per presentar públicament el seu nou disc. Ho faran el proper mes de setembre, però per aquests mesos ens han regalat una cançó d'avançament titulada I Might i que realment aconsegueix allò tan Mago, que és despertar els nostres impulsos musicals que es manifesten primer movent un peu, després del cap i així seguim. Us portem ara un tema molt ballable dels Foster the People, un grup de Los Angeles que s'ha convertit en una de les sensacions d'aquest any amb el seu primer àlbum, Torches. Aquest trio ha anat emergint poc a poc de les ombres de l'anonimat per anar-se convertint en una de les agradables sorpreses sonores de la temporada. El que ens porten són unes petites perles de Dream Pop retratades des d'una perspectiva així com sensible i estiuenca. Recorden a grups com els MGMT i fan cançons com aquesta titulada Waste. zera Thank you. Alguns diuen que el segon disc del grup M185 s'avui recuperar més que dignament la part més enèrgica i combativa de The Velvet Underground. I aquestes referències no ens arriben només a través de les seves cançons, sinó també a través de la imatge que han escollit per il·lustrar l'àlbum Let the Light In, amb una estètica que ens recorda molt a les fotografies de Warhol. I hem dedica tot i que les seves cançons ens facin viatjar cap als Estats Units i cap a èpoques passades, el grup ens arriba des d'Àustria. Us deixem que tasteu la seva música amb aquesta cançó titulada Space Bam Rocket It. And she was blown out of a rocket, that's how she got into town And giving up sense of gold and glitter as she made her rounds And she was drawn to the bread and all those shiny things And she was fondant from a strolls around the seven rings Oh, here she comes change Avui tampoc falta un espai dedicat a festivals d'estiu perquè aquest cap de setmana se celebrarà la setena edició del Pop Art d'Arbúcies. Amb totes les localitats exaurides, durant dos dies, divendres i dissabte, i desfilaran des de Manel, el Guincho, de New Raymond, fins a Quart Primera, Guillemino o Masonida, a qui a continuació us posem Natura Morta. a l'orella i escolta el murmuri. Bosses de plàstic Cintes de casset, motor d'explosió, oralitat...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 al seu cantant Pau de Devon. Benvingut al nostre programa. Hola, com Com estem? Pues bé, molt bé. Sí? <risos> doncs bé. Comencem des del principi parlant de lamparetes i el primer que, que hem de fer referència a aquest nom, el de lamparetes. De quines lamparetes parleu? L'amparetes, un simbol de llum pot és el llum. No? El llum, quan t'has vist, parla molt bueno, parla de, de, dels progrés en positiu i el que és un, és un és un element que vol dir progrés, no? Vull dir, tot, tothom, quan anava a descobrir com t'alloc, el primer que era encendre un foc a un llinterna, o que venia per es propore si no. I això és un element significatiu del progrés. Per això també és la darrera paraula que, que surt en el vist, i no sé, ens va agradar com, també com, com sonava i, i vam treball que era bon títol.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 Mm -hmm. per això mateix a l'hora de presentar-lo eh, sobretot els primers concerts de, de, de la gira és pues, això, presentar-lo totalment així com a disc conceptual i en directe també, perquè tot el llistat de cançons un darrere l'altre amb aquest mateix ordre trobem que ets adequats no?, per presentar-t'hi a Arbúcies, clar arbúcies, en el festival tens menys temps, eh, per la tant no pots fer tant de repertori, sobrement t'hauran de retear i hauran de fer un altre tipus d'això de directe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 Dius que aquest disc l'heu fet sense cap mena de, de pressa i llavors hem de deduir que el resultat final és el que totalment el que voldria o trobava falta alguna cosa. No, no, no, és, és així. Uh, Aó, uh, mirant, mirat des d'un temps després, sempre troures algo. No? <laughs> és inevitable. Però No s'ha de ser tan exigent, no? Però, però evidentment, eh, en aquest, per això mateix, com que hem tingut un temps molt llarg i, i sense cap límit, sí que és un poc això, això és el que m'ha ressortit, no? el que hem volgut molt m'ho i no hem durat fins que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 Nosaltres és un poc anecdòtic. Això tot depèn del moment on estàs i on s'envenen discos i on no. Evidentment, és important, clar que sí, i, i, i mos fa emoció i mos agrada, però per tant, no, no, no ho pots llafar com una notícia eh, molt rellevant, no? perquè, avui em dius, els ventes de disc eh, són una cosa totalment secundària. Uh -huh. Ara, eh, sí, estem amb una, una situació amb un... En una època molt, molt bona, i nosaltres ho sabem, i, i, i volem aprofitar aquest moment, eh, perquè, perquè es veurà que és, és un dels moments més, més, més, més exitosos de la banda. Ho sabem, i, i, i això, i volem, volem tant, tant nosaltres com per la gent que molt bé veu i segons discos, volem que, que, que, que així sigui. Sí. A més, aquest és el primer disc que useu heu autoeditat amb una discogràfica que, que porta per nom Robot Inukar i no sé, per què heu pres aquesta decisió de, de començar a editar els vostres propis discos? Bé, perquè ja fa temps que m'ho rondava pel cap. Um, avui en dia, no sé, fer una discogràfica en... suposa pot donar i pot i fer falsos i, i, i, i, i, i vull dir no vullis, eh, encara que te diguin que no, que artísticament no s'hi fiquen, sempre hi ha un, un petit, eh, una petita trava, inconscient de naltros, eh, ja, ja per ells, perquè naltros, eh, quan tu fas una feina, però saps, saps, saps de presentar a una gent, que són si gent que te són gent que ven els discos, però vull dir no vull sempre estàs pensant, ostia, els hi no els hi ja que sé, sat, i i i així, pues, fas tot tu i, i elimines qualsevol tipus de trau o qualsevol tipus de de, de no. Mm -hmm. I, I també això, en certa manera, eh, nosaltres eh, som esteu un fet i hem am mamat tot de tots anys de de de de de de un de de grup. Eh sabem que tenes visió per sar sarofutit.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 els precursors de tot plegat i, no sé, ara us sentiu més acompanyats o com us sentiu en aquest sentit? No, acompanyats... Bueno, sempre <laughs> hi ha hagut grups i, i sempre m'ho i molt tots. Però, no sé per què, però sempre m'ho han sentit un poc raros de tot. <laughs> de tot. <O laughs> sé, quan van a començar, hi havia el darrer de, de Roger en Jatabà i, i nosaltres érem un poc raro que comença, que, que no saben ja estan allà i que sí, que agraden, però que però que no, no, no saben què fan, fan una cosa rara i tal, i, i ara doncs som... Sí, diuen que som els precursors, però jo, bueno, tampoc pot tampoc... que sigui així, no? Però el que passa és que, que si les gent se n'han d'anar a compte que, que ha de fer eh, alguna cosa original. Se'n se s'atreve se ni copiant estils ni res, no? Ha de fer alguna doncs, cosa que li surt i, i, i sobretot ha de molta feina. Y no altres pues fosam aquí a pues eh, eh, sí. <laughs> eh, de són pots els veteranos que són pots emocionat més però bé molt ditempos però vamos els de de ara a a una sèrie de grups que són bons, fan feina original, que és voten altres sempre reivindicat i que sobretot eh hi ha molta gent que ovo, no, això Bé, fem una mica una pausa en aquesta entrevista per escoltar una de les cançons, noves cançons d'Antònia Font d'aquest disc de l'Emparetas Ens aturem a Boreal, una cançó que està, bé, no és que estigui la cançó dividida en dues parts, sinó que forma pack no? ja et que és un disc conceptual però aquesta és una mostra molt potent, no? La de Boreal Sí Sí, Boreal és, és el que passa dins un bar d'un un poblet de pescadors, els eh, típics homos, els varons, que van a fer una copa, miren el futbol i xerren de lo seu i, de, i, i que tenen eh, expedicions en ment, que no saben quant el que faran i, bueno, estan així un poc eh, parlant allà. Llavors hi ha pioners, que és el que passa de fora del bar, que es, arriben els pioners, en els, els, els portes, de, de, de pescadors, que van, pues, es farà molt eh, per, per allà, per terres desconegudes. Suposo que aquest bar el podem situar a Mallorca, però també el podríem situar, per exemple, a Escòcia, no sé, per dir alguna cosa, no? Sí, a no, qualsevol lloc. Ja, uh, xerra de, de, de, de, de Guinness i Pilsens i això. Mm. I d'aquí d'estípics islanders que... Pues que sense més ni manco s'aixetja eh, i se posa a cantar una cançó, no? I tots, eh, pues, el, el, el, I tots se posen a cantar amb ell allà, amb ses copes a l'aire, no? I, aquesta imatge pues, m'agrada molt, m'agrada molt sempre. Sabia que, que hem pogut pobrar per la terra i anant allà, perquè Irlanda ho veus en això. Sí. És, és molt habitual a qualsevol bar. Sí. I és molt també d'Antònia Font això d'anar a prendre la copa i de... tots plegats o no? Come, come. Que és molt també d'Antònia Font, aquesta postal la podem veure del grup, d'anar a un bar a prendre la copa després i, i fer aquest ambient que, que es tracta d'això, doncs, ja sigui d'un paper irlandès o d'un doncs, pap també mallorquí. Sí, sí, sí, nosaltres... Uh, i a més aquest estil de bars és que, que, que, que és que a més és uh, que a més m'agrada no? <ríe> anar a un bar fent la sèrbessa xerrada i, i, i riure a això de tanxar-nos un discotec i molt terrenó tampoc es pot ser molt estira és això, més un bar uh, per, xerrar, per xerrar i veure un pot de mm -hmm. doncs escoltem Boreal i tornem molt bé I abans parlàvem que els Antonia Font ja són una mica els veteranos de, de tot aquest grup de, de, de, de, de grups que canten en català i que doncs, estan sentint moltíssim en els últims temps i que ocupen festivals com el Pop Art d'aquest cap de setmana. I no sé, en aquest moment en el que us trobeu, què us sembla que us hagin reversionat amb aquest projecte doncs, de, de reversionar el disc Alegria? No ho sé, sou massa joves, no ho pot per això? sí, Sí, va venir de nou, la veritat, com ho volen dir. La és que és un disc que, que mos va servir per sortir de Mallorca, que fa avions cada chat de setmana o cada dos chat de setmanes, per tot ja fora, i el teníem un pot com això, vull dir, el que mos va sortir per sortir, però ja mos que m'ho ha oblidat un pot. d'ell. Això s'altre dia ho xerràvem amb el seu grup. Que a través d'aquest disc que han, que han versionat, L'hem escoltat, cada membre del grup individualment. No? Vaig va lo fa molt de temps que no l'escolt. I s'obrirà que això ens va agradar moltíssim. A I van dir, joder, a aquest disco. Eh? Que són bons, eh? Sí. sí, sí, va, fa molt il·lusió. Ja, no sé, que... Ja... A més, veure que els altres grups, els hi el, el, el fa ja més fer-ho, no? Sí. I versionar... Mm. Que no és un, no un rollo. saps?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 Ha fet molta feina i, a part de tot, el seu projecte en solitari fa moltíssima feina. Però, clar, tota la feina de composició i això, i producció de disc i gravació, que ell sempre ha estat... és total d'hores que hem de menester per tots els processos de disc sempre ha estat. i i això vol dir, no vol dir, arriba a, a, a dur un desllast bastant, bastant gran. I, I bé, a nivell pues, d'entrevistes i això, uh, sí que dir dit, mira, uh, mos han repartit un poc de feines. <ríe> Però no és una qüestió de lideratge. I, no, no, no, no. I, i a nivell de, de vídeo, pues, no mos feia ganes de fer un vídeo en el todo, pero ya no es eso, porque por el vídeo es como un mini documental, ¿no?, de El del Colorado, mm. lo que sí que después varen pensado que, que, eh, que era lo mejor un poco más, más, más heavy, lo más imágenes, ¿no? Claro. Pero van a probar un poco en primera plana, que, que expliquis la y, mm -hmm. y ya está. I parlem de, de Joan Miquel Oliver, hem de dir a ell sabem que és força fan d'Enrique Morente i per tant preguntar-te si teniu pel cap doncs, fer alguna mena d'homenatge o no. no Morente? Sí. Doncs pues no. Com de... que a vegades feu aquestes coses rares, no? Ja. Com tu deies. Ja, no, no, no, no hem parlat d'això. <laughs> Però bé, no, no vull trencar portes, pot ser que al teu moment sortir i i fes amb algo, no sé. De moment ja t'he dit. És sap que saps què passa? També eh, a la televisió ens hem hagut molt de temps per fer disc, però una vegada que, que vam decidir pues, això, això està acabant, anem a gravar-ho i tal, tot ha anat rapidíssim i no, ten no tenim temps de res. Oste, és, un, és, un, és una locura. Al perquè com dèiem tampoc no hou parat de tocar o sigui que el teniu a flor de pell, aquest disc. Sí, sí, sí, sí. I doncs, precisament tornem una mica enrere i recordem el disc anterior també perquè batis cafocatiusques, donc abans parlàvem que aquest lamparet també és un disc molt conceptual, mm. però en aquell moment doncs, ja vau explicar també que hi havia moltes referències de rallura de Cortázar a batisca focausques. Mm. No ho sé en aquest moment com porteu el tema de la lectura i de influències més enllà del món musical el, com el porteu? Bé, uh, això... Uh, mira, te diré, en Joan Miquel uh, s'estava comentant per la seva pògina novel·la. Mm? Està llegant molt de llibres històrics. Va, mira. Mm. Jo... s'hi estiu un poc en la meva botànica. Jo fa... no ho sé, potser fa... Deu anys he llegit, abans no llegia mai. <gül> vaig juntar me a la meva parella, ella llegeix molt i, i m'hi va, va un poc fixar. I, I quan ella ten, té tant de llibres ja, de, de llegir tota la vida, pues jo me vaig... Tu estàs llegint els seus? Va llegint els llibres que ella pues ja no, ja no llegeix. No. Sí. I, I tenc una, una estanteria enorme per llegir, o sigui que comprem Reures. llibres, que no me'n tot són llibres de la meva parella i va deixant. Però vaja, s'ha de lancer novel·la, novel·la. Uh -huh. ara, ara mateix m'estim llegint uh -huh. uh, el verre de Murakami. Que ell se'l a llegir i com un sol que t'agradarà molt i realment és molt bo m'està agradant. Home, és un altre fenomen, no? Uh, doncs això, això que parlem de modes, el Murakami últimament també està en boca de tothom. Sí, sí, sí. sí, sí. sí que Però jo personalment crec que, que, té, que té raó de ser. És un tío, més, si, si, si el feixi un patch, no només com a escriptor, sinó com a seguida que dur i... No sé, un patch de ciutadàfic i de vida que és, és molt interessant aquest tío. Parlem també, doncs, relacionat a escriptors i també compositors i tots plegats. Eh, doncs us ha de fer referència també el tema de l'SGAE, de tot el moviment que s'està portant últimament. Primer, sou socis de les l'SGAE, vosaltres els d'Antònia Font? Bueno, jo, ja, Miquel, si Sí, tó, no? L'autor. Sí, sí. I què us sembla tot plegat tot això ara que s'està doncs, posant en debat, doncs com gestionar el tema dels drets d'autor i tot mm. plegat? Com? Eh, bon, a ha passat ara fa uns dies, eh, no sé, és, la és que tuidades que m'hi han gupat tant de nou, eh, I me estranya molt que passen aquestes coses per que tenien test, ja tenien el tema, jo no no va molt perquè no no no som molt però no sé, tenint els dolpers entrants se tenien bastant controlats amb bastantes uh, revisions periòdiques i això. Però bé, ja t'he dit, m'estranya, ja he passat, però bé, no sé, no, no desconec exactament com ha anat. Doncs, suposo que des del món d'això, de, de, de gent que viviu, doncs, de la música mm -hmm. i que doncs esteu completament ficats en el tema, mm -hmm. quan sentiu la notícia, o sigui, no la rebeu com una altra persona més, com la rebo jo, per exemple, no? Suposo que quan poseu la tele i veieu tot el que està passant a les GAE, doncs dius, ostres, que... la que està muntant, no? Que fort, sí, sí, s'està muntant. Esclar. Sí. Mira, però, vamos, jo, jo et dic, part de deixar que passaves últimament... Eh el tema d'autors eh, també s'havun un humor com, com, com un piretaix, no? I i i també cret que, que, que, que, bueno, que un quan no uns uns certs eh uh, uns certs, uh, dobbers, que, és, que és normal que que, que pues te no? I i, i Uh, la gent, sobretot els més joves, pues, han escut ja amb un, amb una, una gratuïtitat d'escoltar de, de, de, música i baixar la -se música sense haver de pagar ja, absolutament res. I clar, li molt de nau. Uh, això no de nou, comprar-me un disc i... Sí, sí i estar me a tot bé amb un disc. Llavors, que sí, que ha barat, això un altre tema, però podria estar molt bé i que un percentatge va per, per, per un autor, jo pues, ho veig normal perquè sempre ha estat així. Uh -huh. Però clar, eh, els metges ho han nascut ja directament en baixant-se que en baixant són d'internet i, i això és una cosa que no els hi costa d'entendre, no? Els hi costa d'entendre no? que han de pagar, no?, han de pagar... Bueno, que ha sí. un autor que ha fet feina per, per, per això i que sigui més o manco, ja, això ja discutible, però que que hi ha una llei de, de, de, de, de, que genera per, per, per, per protegir es, es, es, el, el doctor, no? Mm -hmm. o...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 Mira, uh, això ha pogut passar ja de visc, sí. uh, i evidentment la por és, però sempre m'ho passat que, que, que en el final hem dit, mira, nosaltres hem de fer el que m'ho agradi, el que moment necessitam fer, i molt surt, i si sí, sí, no li a la tarda, no, mm -hmm. Uh, igual intentes fer una cosa que tu no estàs com un seu, però que a la gent li agradarà i, i, i la Jaller igualment, saps? O oh, la es més, inclús. Yeah. Ja, perquè en el final, la gent lo que, i fa, porque, porque lo que vol és això, no? Que l'artista faci lo que vulgui perquè tingui clar lo que vol fer. No... No... No mirar-se modes uh, ni... ni, ni, ni de de ser públics. No? Mm -hmm. Bé, és complicat, no? És complicat, eh? Suposo que des del punt de vista d'autor, a l'hora que has de treure un disc, doncs eh, això, pensar en el que esperen de tu o pensar, doncs, eh, sí, la és, fita, no? Sí, és, és molt complicat no pensar-hi, però sí. jo crec que no s'hi de pensar. Eh sobretot si tens clara manera de fer feina que has de dur i que has de tenir. Una altra cosa és que si no en tens ni idea ni no ha haig de fer i de fer alguna cosa per... per... per... per... per... per... per... per obligació. Però si tens de treure un tens una idea, que això és la principal, tenir una idea i... i desenvolupar aquella idea i donar una forma de disc, pot agradar més el manco, pot entrar a la primera o entrar a la, a la fa 10, però, però que, pens que ets una manera de fer feina. No? Uh -huh. Bé, anem acabant l'entrevista, però ens volem imaginar el cantant d'Antonia Font a Pau de Bon parlant en murmuris, quan uh -huh. passa això? <ríe> Mira, això passa cada vegada que anem a tu ja, quan ja Sí quan uh per tant, nosaltres teníem el handicap que vivim a una illa i que allà hem fa un avió. No? I arribam a l'aeroport doncs, de Barcelona, el 95% de, de viatges som al d'arribar a l'aeroport de Barcelona, mos ve a una furgoneta i mos cercam tots dins de furgoneta i, i, i fem els viatges cap allà on toquem. I... I això, i quan xerra en calcú, i sobretot si és amb la meva parella... Mm. <protecció> <laughs> Intent xerrar fluir i murmuris perquè d'altre lloc... també és un moment de catxondeo. És, per tant, <laughs> ha sempre estat un moment de... de Clar. De, de, així, de catxondeo i tal. I si te sentin dir una paraula un, un, un, un poc més fort normal i a més amb, amb un poc amb un to romàntic, això ja que ja foten de totes viatges. Per això intento de la ja i tots. Escarna i públic per ser romàntic, no? Escarna públic per ser romàntic. Està bé, està bé. Bé, ens quedem per acabar l'entrevista amb la cançó que es diu Home sobre paraules i que sembla que aquesta és una cançó container de tot de conceptes, però que en el fons és una cançó d'això, d'amor i de desamor. No? Sí, totalment. Això és una, una finçot que, que, que... Bé, tot to, to comença amb una crisi d'en doncs, Jan que, no, que no, no li sortia res, no tenia cap idea, no sabia què vi d'escriure, i, i va dir, passaré quan el tio, m'he si s'obren paraules, i només us hi fa paraules i, i, i, i paraules una de vosaltres a l'altrement que surten. Eh? I va així, m'he s'obren paraules, tal, tal, tal. I això de gent que dona, no, doncs pues, eh, pues, quan diem paraules de mos, senzilles i tenres, perquè sí. aquí s'enrecorda pues, d'això, de... no, de, de, de, de sa seva parella o una ex, o la que sigui, la que vols jo. En mm. Joan Miquel ja ja tindria sa seva història. <laughs> I <laughs> això, i ella tenia dues llunes en tota sa llara, pues, s'enrecorda, d'aquesta història d'emògica sí. i va venir un moment. I dins de la lletra, ara que rapes en la lletra, també diu, un, fa una referència a un cadàver pitufo, o que és això? Queda bé, pitufo. Bueno, això són paraules. Anar repetint, però... no? Sí, això s'obre amb paraules. Eh? Aguia, fil de cosí, tisores, estufa. Queda no, bé, pitufo, no és que tingui una coherència no? el pitufo amb el cadàver ah, ni, ni res de no? Res, no? no. De color, quan... <ríe> de quan tu m'ho has que l'esclava. Potser, és veritat, és veritat. <ríe> bueno, ens acabem aquesta entrevista, com dèiem, amb el amb paraules. Pau de Bon, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé doncs, l'actuació al pop-art i totes les que vinguem per endavant. Molt bé, moltes gràcies. Que molt bé. Bé, bé, bé. paraules agullades. Fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocles, mastoideu, paraules molt fàcils, mama, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules, per explicar què significa per jo, me falten paraules. Guu, wow, guau. Wow, wow, wow, wow. Els diccionaris wow, wow, wow. són plans de paraules gratis i certes. Paraules d'amor senzilles i tendres. Ella tenia dues llunes en tota set carees Les obria! Paraules però no tenc resadir. Te dave pit toó ma s sobreobren paraules. D'aquí, dos anys m' retir, Paraules molt lletges, niuú, Paraules molt guapes, Lapisla Paraules provisionals amb vai girats. giratss. Ella tenia dues llunes en totes set cara. Per tancar aquest blog dedicat al festival de pop independència a Catalunya, el pop-art, anem d'un accés a l'altre. I diem això perquè si l'anim d'entrevistar a un dels grups més veterans, els Antonia Font, anem a escoltar ara a un dels més joves. Són la iaia. I a mi em tenen enganxada amb aquesta cançó que es diu "U uh". Vaig passant de llarg cases de ciutat molts metres de pals d'electricitat i el fum que vaig traient s'allunya com un tren bord un gos lligat és l'únic que se sent. i no sé pas on vaig però és que tampoc busco cap lloc i van passant senyals i no n'hi ha cap tan molt en les factures del gas i no sé pas on vaig però és que tampoc busco cap lloc i va passar en senyals com un estel dels barats. I si per un instant sóc els ulls d'un nen just abans te juro just... Murmuri, amb Patrícia Palomino. Acomiadem el Murmuri d'avui amb els Manos de Topo i ho fem un cop més animant-vos a, a que trenqueu la barrera de la veu ploranera del cantant i us fixeu en les històries i les lletres que ens presenten perquè són més que bones, boníssimes. Amb la cançó Amor Primitivo us diem adeu. Fins la setmana que ve. el ticket, no hay envoltorio original, flequillos, cinturas, instrumentos de tortura, ¿por qué vestir rojo si nadie te echa de menos? No fue un buen plan, lamento Este de invierno y si agosto llores de mar. No fue un buen plan, lo siento hacerme muerto cuando me ibas a dejar. No fue un buen plan, lamento no, no, no es personal No fue un buen plan, lo siento Volar cometas persiguiendo del huracán No fue un buen plan, lamento Seguir de fiesta y tu placer